Oroszország, ortolik légtere. Helyi idő szerint 20:00. óra nulla nulla. Vladimir Putyin felugrott az ablak mellőli ülésről, ahová az imént leroskadt, és már a tárgyalószoba ajtaja felé tartott, amikor harmadszor is elordította magát. Gyumín! üvöltötte megint, amikor a kopaszra nyírt, tagba szakadt testőr végre megjelent az ajtóban. Le fognak lőni minket! és már lökte is férre, ment előre, rohant tovább a pilóta fülke felé. Boris Gyumin egy pillanatra mozdulatlan nádermett, a tekintete végigpásztázott az elegáns tárgyalótermen, a jobboldali ablakoknál álló férfiakon, de nem értette, hogy mi történt. Senki sem ült a helyén, mindenki döbbent tekintettel állt. A hímzett címerrel ellátott hatalmas fotelszékek és a kikapcsolt arancsatos biztonsági övek üresen sorakoztak a fényesre lakkozott cseresznyefa asztal körül. Gyumin az elmúlt percekben kintült a folyosó végén, a tárgyalószoba ajtaja előtt, háttal az ablakoknak, így nem láthatta, hogy a mik 29 esek ott hagyják őket. Nem tudta tehát, hogy miről van szó. De néhány pillanatnyi lemerevedett mozdulatlanság után azonnal megfordult, és Putyin után indult. Még látta a hátát, az elnök épp feltépte az ajtót a folyosó végén. Körülbelül húsz méterre lehetett tőle. Utol akarta érni. Addigra a másik két szolgálatban lévő testőr, a tagba szakadt, a méreténél két számmal nagyobb öltöntviselő Viktor Zolotov és az egykori tornász válogatott, a mindig jól fésült vöröshajú Fyodor Satilov is felpattant a kanapéról. Putyin úgy szaladt el mellettük, hogy rájuk sem nézett, észre sem vette őket, csak ment, pánikba esve rohant a fülke felé. Viktor! Fyodor! Gyertek! Gyumin olyan hangosan kiabált rájuk, mintha a gép ellenkező végében lennének. Ennyi idő elég volt neki arra, hogy áthangolja magát Putyin vészreakciójára. 24 órán belül másodszor. Ez jutott eszébe. Már megint szaladnak, futnak az életükért. De most ő az, aki nem érti, hogy hová és miért. A három testőr egymás mögött rohant. Elléptek az elnöki háló, a dolgozószoba, a fürdő és Putyin torna helyisége mellett. Mire a folyosó végére értek, az ajtó majdnem becsukódott előttük, de Gyumén felrántotta, és mentek tovább. Ez már a titkárság, aztán a kiszélesedő utastér, ahol a munkatársak és az újságírók szoktak ülni. Átvágtak ezen is. Újra egy ajtó, és megint egy folyosó, ez itt az ő szobájuk, a következő pedig a fegyverhelyiség, utána meg már a pilótafürke jön, a folyosó végén, ott, ahol kiszélesedik a tér. Putyin odaért, és ütni kezdte a zárt ajtót. Ököll elverte, közben pedig telitorokból ordított, hogy nyissák ki. Kinyitni! Dörömbölt a pilóta fülke ajtaján, de ennyi idő a pilótáknak arra sem volt elég, hogy felálljanak a székből, és a kilincsig eljussanak. Itt hagytak minket a vadászgépek, valaki ránk fog lőni! Hörögte Putyin gyumin felé, mint egy sarokba szorított kutya, amikor meglátta, hogy odaértek a testőrei. Végre kinyílt az ajtó. Hová lettek a migek? Lihegte az elképet pilóta arcába a kérdést a 17 millió négyzetkilométernyi ország korlátlan hatalmú elnöke, de senki sem értette, hogy miért beszél így, ennyire kétségbe esve. Mi a pánik oka? Gyújt sem tudta. Hiszen már épp elkezdték a süllyedést, nem sokára megérkeznek, láthatóan minden rendben megy. A pilóta, aki az imént érzékelte a távozó vadászgépeket, nem tekintette az elkanyarodásukat rendellenesnek. Kommunikáció nem volt közöttük, de azt gondolta, hogy mivel elkezdődött a leszállás, természetes, hogy itt hagyják őket. Eddig a kíséret és kész. Miért landolnának velük együtt? És hol? Ránk fognak lőni, ordította Putyin az értetlen arcokat látva. Hát senki nem fogja fel. Másoknak ez nem világos? Pedig ő biztos volt benne. Minden ösztöne ezt súgta, valahogy megérezte, és azonnal átlátta. Ő volt mindennek a centruma, az ő kezében futottak össze a szálak. Rajta kívül senki sem volt olyan éber, éles eszű, gyors gondolkodású és racionális, de egyben annyira kegyetlen, és ezért mások gátlástalanságát rögtön felfedező, mint ő. Ezért lett belőle az, aki. Az egész életét feszültségben és harccal töltötte. Ezt táplálta. Így létezett. Csak így tudott. Soha nem lankadt. Most sem. Még hetven fölött sem. Védekezzünk, adta ki az utasítást, bár fogalma sem volt róla, hogy mi ellen és mi kép, meg hogy egyáltalán lehet-e, hogy tudnak-e még bármit is tenni. A zsigereiben érezte, hogy közel a halál, erősebben, mint tegnap este, pedig most csak elkanyarodott mellőlük néhány vadászgép. Itt hagyták őket véttelenül, de amúgy csend van, kristálytiszta idő és béke. Épp landolni készülnek a világvégi magányban. Alattuk már látszik a siváran hullámzó altály, a semmi, a megnyugtató üresség. És ő mégis fél. Úgy, mint korábban soha. Alig tudott állva maradni. A lába úgy remegett, mintha áramrázná. A pilóta Anton Szoboljev reagált gyorsabban. Az ajtót nem ő nyitotta ki, hanem a főpilóta, ő ülve maradt, úgyhogy a karját kellett csak kinyújtania, és rögtön be tudta kapcsolni az Illusin il 96-osba épített infravörös fényt kibocsátó védelmi eszközöket. Oroszországban ilyen technikát csak Vladimir Putyin gépein használnak. A repülőgép ráadásul kompozit borítású volt, ami speciális polimer anyagokból készült. Rezonáns elnyelők takarták, hogy eltérítsék a radar és rádiójeleket. Így a hagyományos radarok számára láthatatlanná vált a gép. A most bekapcsolt lopakodó technika megtéveszti, de sokszor irányíthatatlanná is teszi a Petriothoz hasonló földlevegő rakétákat. Főleg, hogy a székébe visszahuppanó főpilóta az infracsapdákat is beindította. Nem kérdőjelezték meg Vladimir Putyin félelmét, nem megnyugtatni akarták, nem megmagyarázni neki, hogy valamit talán félreért, nem kezdtek vitatkozni vele, hanem cselekedtek. Védekeztek, ahogy tudtak, ami ellen csak tudtak, bár elképzelésük sem volt róla, hogy pontosan mi ellen kellene. A főpilóta a repülőgép törzse alatti tárolórekeszekből izzó magnéziumfákjákat bocsátott ki. Ezeknek az infrajele jóval erősebb, mint a négy hajtóművé. Ha hőkövető rakétákat lőttek királyuk, akkor a magnéziumcsapdák el fogják téríteni őket. Épp itt tartott, amikor a radarképernyőn feltűnt a két feléjük száguldó Patriot rakéta. Az Ilyushin rendszere nem ismerte fel a támadó eszközöket, de mivel nem kapott vissza tőlük baráti rádiójelet, automatikusan ellenségesnek minősítette őket. A pilóták, akik mindketten ötven fölött jártak, olyan hidegvérrel reagáltak a feléjük tartó rakétákra, ahogy csak azok tudnak, akik számtalan szor vettek már részt légijüt közöttben. Dagesztán, Csecsenföld, Grúzia, Észak-Kaukázus és Szíria az elmúlt húsz évben vadászpilótaként ezekben a háborúkban edződtek. – Üljön le, Vladimir Vladimirovics, mondta Iván Kozse Dub, a főpilóta, de nem nézett az elnökre, mert közben a radarképernyőt figyelte. Olyan nyugodt hangon szólt hozzá, mintha csak egy érdekes kártyatrükköt akarna mutatni neki, viszont ahhoz figyelem kell. Hátra nyúlt és megveregette a mögötte ülő rádiós térdét. Piotr állj fel, kérlek, az elnök úrnak. A hangsúly még mindig kiegyensúlyozott és nyugodt volt. Pániknak semmi nyoma. Iván Kozsedub pontosan tudta, hogy az életük a szerencsén fog múlni, és talán egy picit rajta is. Látta a felé közeledő rakétákat, érzékelte, hogy több mint négyezer kilométeres sebességgel jönnek, ahhoz járul még az ő sebességük, vagyis ötezerrel találkoznak majd össze. A rádiós tiszt közben felállt, Putyin pedig leült egyetlen szónélkül falfehér arccal. Levegőt is elfelejtett venni az elmúlt fél percben. Kapcsolja be magát, Vladimir Vladimirovics, szólt hátra Iván Kozsedub, de most már sürgetés hallatszott ki a hangjából, mert csak tizenöt másodpercük maradt. Ránézett a másodpilótára, az meg őrá. rá. Bólintottak. Jobbra, mondta Iván Kozsedub, aztán kiengedte a fákja égőket, a hő célpontra élesített rakétacsarikat. Valahol mögöttük a kék ég semmiében fénycsóvák és tornádó lángok gyúltak ki. Nyolc másodperc. A testőrök önkéntelenül kapaszkodni kezdtek ki, amibe tudott, anélkül, hogy mondták volna nekik, mert ők csak azt érzékelték, hogy a pilóták koncentrálnak, de nem tudták, hogy melyik műszer mit mutat. Gyumin, Zolotov és Satilov ebből az egészből nem értett semmit. Öt másodperc. A két pilóta egyszerre tekerte el a botkormányt, miközben vaderővel megrántották a csűrőlapokat is. A gép azonnal megborult, orsózó mozgásba kezdett. Három, kettő. Kozsadó az utolsó másodpercig várt, és a szárnyakból csak ekkor oldotta ki a hősugárzó pejvát, hogy a legvégső pillanatban is megzavarja valami a feléjük robogó rakéták érzékelőit. Egy. Velük szemben felvillant két apró pont a semmiből, de nem látták egyiket sem közeledni, mert mire érzékelték volna a 40 negyvencentis átmérőjű csöveket, már itt is voltak, ideértek jobbról és balról, és aztán vörös lett körülöttük minden. Egybeszakadt ég és föld, a dobhártyájuk szétrepett, a csattanó dübörgés olyan erővel szakította szét a teret körülöttük, hogy hirtelen nem volt már fent és lent, nem voltak irányok, nem volt háromdimenziós tér, csak egy olyan pokoli frontális ütközés, mintha belerohantak volna egy betonfalba. Néhány pillanatra úgy érezték, leszakadnak a végtagjaik, eleresztenek a testrészeik, mintha kijó figurák lennének. Minden alkotó részük, a szívük, a tüdejük, a lábuk, a gyomruk egy villanásnyi időre minden külön utakon járt. Valahogy mégis átjutottak a darabok, az önálló útra tért testalkatrészek külön-külön megtalálták a részt, és végül átverekedték magukat a falon, a kő kemény vad és repesztő akadályon, utána pedig rögtön, mint a mágnes és a vas összetapadtak, visszatért beléjük az élet, és minden testrész visszatalált az eredeti helyére, a neki kijelölt illesztésébe. Működtek újra jól, egyben voltak megint. A melkosuk ismét megtelt levegővel. Hátrahőköltek, és aztán a kábulatból magukhoz térve derengeni kezdett, hogy ez még a földi élet. Igen, kezdik érzékelni, hogy most már a fal túloldalán vannak, és itt is van élet. Minden megy tovább, csak ez az oldal sötét. Itt minden lángol, zuhan, robog, csattog, visít és nyikorog. A Patriot rakéták fejébe telepített illuminációs radarok és az aktív lokátoros önirányítók az utolsó másodpercekben összezavarodtak. Egypulzusú vevőik túl sok mindent érzékeltek egyszerre. Lángot, fényt és hőt, ráadásul hatalmas foltban szétterülve hősugárzó pejva, fákja égők, fénycsóvák és tornádólángok. A rakéták hátsó farok részeibe épített miniszámítógépek algoritmusai ilyen körülmények között nem tudták értelmezni az információkat. Nem tudták elkülöníteni a hajtóműveket a többi melegponttól, így nem találták meg a célt, és ezért elbizonytalanodott a röppájájuk. A zseniális mégis az volt bennük, hogy mindeközben egymással is kommunikáltak, és mesterséges intelligencia vezérelte programjuk, a másodperc töredék része alatt a legjobb megoldást választotta, amit ilyenkor lehetett, és elcsúsztatta a robbanásokat. Így legalább volt rá esély, hogy eltalálják a célpontot. Az elnöki különgépet barról megközelítő 5 méter hosszú Petriot ezért inkább elzúgott Putyin repülője mellett nem robbant fel mellette, késleltette a támadást, hát ha távolabb van a célpont, és csak negyed másodperccel később, vagyis 400 méterrel hátrébb robbant fel. A jobbról érkező rakéta viszont a gép törzse fölött 20 méterrel épp a szárny adta le a teljes erejét. A robbanó töltet a Patriot 900 kilós tömegének egy tizedét tette ki. A 90 kilós repeszbombát a rakéta elejébe építették. A robbanás lökő ereje megtaszította a 70 méter hosszú Iyushin Il 96-ost, miközben forró és éles acéltok darabokat zúdított az elnöki gép szárny mögötti, hátsó részére. A bombatöredékek és szilánkok egyetlen könyörtelen csapásként sújtottak le, és úgy megütötték a géptestet, mintha egy képzeletbeli óriás kalapács próbálta volna összezúzni. A fülkében tartózkodók, még ha be is voltak kötve, ezért érezték úgy, mintha betonfalba ütköznének, és a testrészeik kiszakadnának. A Petriot rakéta pusztítása a gép hátsó szekcióját érte, a tárgyalószobát. Épp azt a részt, ahonnan Putyin két percel ezelőtt elrohant, de ahol továbbra sem volt bekötve senki. A székébe is csak a Kreml szóvivője Dmitri Peskov ült vissza, és a helyettes kabinetfőnök főnök Szergei De a robbanás pillanatában ők sem voltak még bekötve. Az ablaknál állókat a levegőbe taszította a lökés. Hirtelen a súlytalanságban találták magukat, előre a gép orra felé repültek, és könnyű bábokként a szemközti falnak csapódtak. A testrészeik teljesen valószerűtlen alakzatban lebegve hánykolódtak a térben, mert miután a falnak kenődtek, rögtön visszapattantak és fejjel lefelé pörögtek, mintha csak egy mosógép centrifugájában lebegnének. A sok száz repesz ebben a pillanatban tépte fel oldalról a repülőgép testét olyan könnyedséggel, mintha csak egy vékony konzervdobozt nyitott volna ki. A robbanás egyetlen másodperc alatt beszakította a burkolatot. A törmelék betört a gép testébe és letarolt mindent. Bőrönnyi méretű darabok csapódtak az üléseknek, az asztalnak, találták el a lebegő embereket, de aztán hirtelen megfordult a hurrikán iránya. Nem befelé jött már, hanem kifelé. Az öt méter átmérőjű lyukon a nyomáskülönbség elkezdte visszaszipantani mindazt, amit eddig a robbanás a gép testébe lökött. Az előbb még befelé zuhanó repülőgép darabok most hirtelen sűvítő recsegéssel kirepültek, és tornádószerű szélviharral pár másodperc alatt eltűntek a tárgyalóból ki a szabad térbe. Aztán szétszóródtak az égen. De a húzat nem állt meg, hanem tovább dolgozott. Az imént még lebegő, de most már a padlóra visszaeső, ordítva elkenődő, csontjukat törő, összecsuklott emberfigurákat, ezeket a bákat szívta kifelé. Elkezdte összeporszívózni őket, aztán olyat sziszent, mint amikor elszökik a gáz az imént még az ablakon át nézelődő politikusok, Putyin bizalmasai most egyesével pukkantak kifelé, néha a lyuk szűkületében elakadva és összegabajodva. Mentek, repültek a semmibe, négy kilométeres magasságban az Altály hegyvonulatai fölött. Néhányukat egyetlen pillanat múlva már a géptestén kívül kettévágta vágta a hátsó szárny, mert a szívóhatás centrifugája örvénylő suhintással csapta őket a géptest felső éléhez. Az aerodinamika könyörtelensége, ugye? Akik pedig valahogy mégis kijutottak a semmibe, akiket ott hagyott a száguldó roncs összesen négyen, azok a jéghideg levegő sokjától kábultak el. Annyi volt csak a különbség, hogy ők még egyszer az életükben utoljára ráébredtek a földi lét végességére. Zuhantak lefelé a semmibe, kinyitották ugyan a szemüket, de csak lidérces álomnak gondolták azt, amit látnak, nem valós élménynek. Nem értették az esést, mert hát hogyan is értették volna, Felfoghatatlan volt ez az egész, ahogy idekerültek ebbe az zuhanásba, hiszen miért is lennének ők most itt a széles és üres térben, amikor az előbb még az ablakban kémlelték a távolba kanyarodó mig 29-eseket. Az idegrendszerük pár másodperc alatt összeomlott, mert ez az emberi agy reakciója az extrém stresszhelyzetre, a blokkolás. Az elnöki kabineti roda vezetője, a felpuffadt arcú, luftballon testüre hízott Anton Vajno, aki háttal esett lefelé, látni vélte, ahogy kiskéséssel még valakit kiszippant a lyukon a nyomáskülönbség, de már nem ismerte fel a Kreml szóvívőjét, Dmitri Peszkovot. Messze is volt már, az ég is lángolt, és a lidércfény addigra olyan mélyen belehatolt, hogy elzsibbadt tőle minden. Csúszott kifelé belőle az élet. Ezt érezte, az oxigén hiányt. Aztán megugrott a pulzusa, és Anton Vainó hirtelen átszakította az élet célvonalát. Ilyettében olyan magasra szökött a vérnyomása, hogy lefelé zuhanva szívrohamot kapott. A kiúkat falu tárgyalóteremben csak a helyettes kabinetfőnök Szerger Kirienko maradt életben, mert a robbanás pillanatában elég messze ült a repülőn tátongójuktól. Épp leült. Ez volt a szerencséje. Vékony, izmos férfi volt. A robbanás ereje az asztal alá lökte, ott törte magát pár másodpercig, de amikor megfordult az irány, Kirienko meg tudott kapaszkodni az asztal lábában. A húzat ekkor már kifelé szippantott mindent. Törmeléket, embert, a tévéképernyőt a falról, sőt, még két fotelszéket is, a tornádó, amit csak tudott, kitépett a helyéről. Krienko kapaszkodott, ellenállt, harcolt a mindent kifelé söprő erő ellen, és végül győzött, mert a nyomás egy idő után kiegyenlítődött. Szerencsére elég távol volt a lyuktól. Őt már nem szívta olyan erősen a légörvény, mint Peszkovot az imént, a szóvivőt, aki nem tudta tartani magát, és pár másodperc küzdelem után feladta. A sors pedig úgy sodorta el, mint a lefolyóban az almahéjat a víz. a semmibe. A szél elsöpörte. Krienko érezte, hogy a gép lefelé bukik, hogy zuhannak. Mégis azt gondolta, hogy akkor is itt kell maradnia, mert csak így lehet esélye. Feltápáskodott, belekúszott a legközelebbi székbe, és besziaszta magát. Felült a halálos hullámvasútra, a záró szakaszra, a robogó lejt menetre. Dübörögve rázott alatta a fémtest, a lyukon besűvített a szél, a megrepett óriási vascső a föld felé zúdult, de most már ő volt a bombában, ment lefelé, neki a kőhegyeknek. Gyumín szörnyet halt. A harczedzett testőrparancsnok az első lökéstől a pilótafülke keretének vágódott. Az acélszegély közepén lotcsantotta szét a fejét. De meghalt a rádiós tiszt is, mert ő sem volt beszíjazva, csak állt és kapaszkodni próbált. A nyúlánk Viktor Zolotov sem élte túl. Ő a plafonnak csapódva törte el a nyakát, aztán a földre visszazuhanva a gerincét, de az már mindegy volt. Az Iliusin Il 96-os jobb szárnyán mind a két hajtómű kiégett, a szárny vége törött. A gép farokszárnya is megsérült, de a törzs a rajta tátongó öt lyuk dacára egyben maradt. A repülő közepén, a szárnyvonal előtti testőrszobában hatan ültek. Ott senki sem kapcsolta be a biztonsági övét, négyen mégis életben maradtak. Mint ahogy csodával határos módon túlélte a robbanás okozta rászkódást a Putyin után szaladó harmadik testőr, Fjodor Satilov is, pedig ő csak állva kapaszkodott a pilóta fülke közelében. Most épp próbált feltápászkodni. A pilóta eltörte ugyan a balkarját, de magához tért, és a jobb kezével segíteni tudott Iván Kozse Dubnak. Próbálták irányítani a gépet. Négyezer méter magasról zuhantak, 20 kilométerre a kosagacsi leszálló pályától. A pilóta fülkében minden víjogot, csörgött, kattogott, úgy zörgött körülöttük a tér, mintha egy találatot kapott második világháborús vadászbombázó füstölgő acélkoporsója lenne. A főpilóta zuhanásba vitte át a gépet, éles szögben lefelé, 1500 méteres sűjedésbe 6 kilométerenként, hogy sebességet nyerjen, és a jobboldali hajtóművek nélkül is kormányozni tudja a repülőt. A keze olyan gyorsan járt, mint egy krupiének, aki épp kártyát a kaszinóban. Amit csak tudott, ellenőrzött, föllekapcsolt, mozgatott, kibehúzott, előre, hátra, hogy megtudja, mi romlott el, és mi az, ami még működik a gépen. A baloldali hajtóművek közül is leállt egy. A négyből tehát csak egyetlen egy működött. A farok része nem reagáltak a vízszintes stabilizátorok, a jobb szányról a végével együtt a csűrőlap is letörött, de a magassági kormánylapátok működtek. Az oldalkormány viszont beszorult. Próbálta kimozgatni. Nem fogunk odaérni. A hangja még annál is nyugodtabb volt, mint amikor az előbb a rakéták jöttek feléjük. Saját magával beszélgetett. Nem a pilótának mondta, és nem is Putyinnak, akinek a becsapódás óta nem hallotta a hangját. Egyetlen szusszanását vagy levegővételét sem. Nem tudta, hogy az elnök éle, de nem mert nézni. Amikor a robbanás után egy perccel ezelőtt újra megkapaszkodott a kormányrútban, letörölte az arcára fröccsent vért. Kábán az életbe visszatért frontkatonák bódulatában fordította maga felé a tenyerét, a véres újakat, Kírült tekintettel megnézte őket, aztán visszanyult az arcához és a nyakához, oda, ahol a fröccsenést érezte. Dörzsölte a helyét, hogy rájöjjön az ővére. Sebet próbált tapogatni, de nem fájt semmi. és amikor újra ránézett a tenyerére, azon már elkenődött a vér, száradni kezdett, vagyis tényleg nem az ővé. Hátúrról fröccsent. Tehát lehet Putyiné is. Nem fogunk odaérni, ismételte meg dünnyögve, újra csak magának, hogy felfogja a következő akadály őrületét, annak a súlyát. Kopárkőhegyek között kell majd landolnia. Ezt dobta neki a sors. A második hazárdjátékot pár percen belül. Mindent vagy semmit a rulettasztalnál. Ránézett a másodpilótára, aki a törött karja ellenére a fájdalom dacára is bátorítólag bólintott felé, sőt, kacsintott egyet. Erőt próbált sugározni. Anton úgy csinál, mintha élvezné. Iván Kozse próbált visszamosolyogni rá, de neki ez nehezen ment, mert nem tudta ennyire könnyedén venni az életet. Volt egy nő, akit nagyon szeretett. Aztán lassan hátrafordult, hogy megnézze, végül mégiscsak megnézze, hogy mögött mi a helyzet. Hófehér egyiptomi szobrot látott. Vladimir Putyint kővédermedve. Egy fehérségű, mozdulatlan figurát, aki összezárt lábbal ül derékszögben, mint egy szfinx, a karja a székkarfájára fektetve, párhuzamosan, egyenesen, mereven. A körmeit beleválta a kárpitba, legalább tíz centi hosszan felszántva a szürke műbört. Éles csíkokban tépte fel, anélkül, hogy észrevette volna, mit csinál. Az ujjai a körömválta résben maradtak, görcsbe rándulva markolták a bélést, a halvány koszos szivacsot. De Putyin nem nézett sem a kezére, sem rá, csak meredt előre, egyenes nyakkal, mint egy sok ezer éves szfinx a piramis előtt mozdulatlanul. Az arca csak egy maszk. Fehér viaszmaszk. Kozsedub pont úgy veregette meg Putyin térdét, mint korábban a rádiós tisztét, amikor megkérte, hogy adja át a helyét. Amikor megkérte, hogy halljon meg Putyin helyett. Ez jutott most a főpilóta eszébe, mert Putyin mögött meglátta a rádiós testét. Még egyszer megveregette Putyin lábát, de az elnök most sem reagált. Sokkos állapotba került, látszott rajta. Túl fogjuk élni, Vladimir Vladimirovics, mondta Kozse kőszobornak, de az nem mozdult. A főpilóta visszafordult a sípoló, vészjelzést köhögő műszerek felé, és megkezdte a háromperces harcot az életükért.